الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقائل أن يمنع توقف التعدد والتكسر على التغائر بمعنى جواز الانفكاك للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحدة والإثنين والثلاثة إلى غير ذلك متعددتنا متكسرتنا مع أن البعض جزء من البعض والجزء لا يغير الكل. <تصفيق> غرض دی شارح رحمت و لا لیل تعلق دی دی نه تر آخر دی درس پوری مختصر دری غرز دي غرض دی اول غرض دی شارح و آغا ذکر کوی دو نور اشکالا. لجانب دی معتزیلو او بیا جواب ذکر کئی. دو یا تاریز ذکر کوی پا بعض علماء او بنده. بریم غرض دی شارح رحمتو لالی اغا زکر کوی توجیه صحیحا لپار دی قول دی بعضو او یاوی ایت غرز دفدی سوال ده پارون مگو تا سی خبر دا زکر کڑی و که نسوارا دی و جن کافر گرزی دلی دی تی اغا قائل دی پا قدم دی اقانی مبنده بیا دغه قان و کې تغاور راغلی ده او تعادود راغلی ده اولت دی دی تععادود د پاه تغارو چې په دوی کې نهقل را ته دی یو ش دی بلته نهقل راغلیوو نو دغه انت قاله هغه په زوااتې مطبا نه و کې را ځي نو موګویلليوو چې دوی په تععدود دی خو دما او قیل دي ل لدي چې دوی په تغایر په معنا دی جواز ل ن پ کااک بندې نوځه راغی په دې خبره باندې مو تعزيله او سوالو کې چې نه دا خبره سي نه دا سي عائله دي تعداد دي فارا تغایر په معنا دي جواز لنفکاک سره ده ولځه به در ته وخایما چې تعداد براغلې وي او تغایر به لسروینه که چرته د عائله لپاره دي تغایر سی نو بیا خو په کار داده چې چرته دغه تعداد راغلې وي نو عائله بخام خاوي چې اغه تغایر راغلې ده در درته وخیمات ست عدد براغلی وی تکثر براغلی وین او دغه عیلته ست دي دغه عیلته ست تغیرده په معنا د جواز الانفکاک سره یو بل نه جدا کیږي د عیلت دی و دغه د پرل سره موجود نه وی کما په سلسله د اعداد سلسله د اعداد را وخلا اوس پنځ دي په دیکه دی تعدد راغلی دا ټوله دنیای منی دغهې شپ راغلی دي په دی کې تکس راغلی ده ل راغلی دي په دیکې تععدو د او تکسور راغلی ده حالان کې دغه تعو دهغا په علت دی دی د پاهغاڅغا یور په مادي جوازو انفیک سره نسته ځک چې دی دی نه لاندې په دغه شپکوو کې اجزار راغلی دي اوسه مسله دا دا چې جززههغا جایزل انفیکاک لکل نه نووي. ولی که جز لده کل نه منفق و گرزوی نه پلای کون الکل و کل نه کل پاتیکی گی نه لکه مثلا پینزه دی لده نه دی یو که نه بیاخو پینزه نه پاتیکی گی تلور گرزی نه ده ده و جناه دل تا تغایور پا مانا ده جوازو لین فکاک نستا تجودا که دل راغی لوی حالان کې تعدود و تکسر راغلی ده نو دا خبرا دغه دغا تغایور علد تعدود ده دا, دا خبره سهی نه ده نو دلتا جایزه دی وی په قول دی جایزه دی وی په قول دی نسوارو کې چې دغه نسوارو دی قول په تغایر بندې کړې وی خو لیکن بیا د تعداد نه راغلې دایل څه ته ذکر کړې دی غه د فارسې نس نو تا تغ دی راغلې وی خو لیکنه نه تغیر دی راغلې وی خو لیکنه هغه تعداد نه راغلې زکه دغه تغایر په معنا دی جواز که عائله لپاره دی تعدود غیر مشلل څه نو دیو جنا تغییر دی بیا د تعدد نه راغله نو یو چیرته په قدمه متعدد او باندې قول کړی دا دویم خبره دا ده د دیو سوال په حقیقت پوه شوې ځین ته مرصید سوال بچنګ نقل کړي چې ګوره تا پرون راثیلی او چې عائله د تعدد لپاره اغه تغییر په معنا د جواز او انفکاک ده تعویلیوو چې دوی قیلدي دی په ډیرو خود دما او بندې اعلت د داې کر و چې دغه دیر... ډیره چې اب ابنه او روح خودس دانو دغه درېشه نه هغه دسېدي چې دوی په ماابن کې تغاور په معاددي جوازو لنفک ده للحظه تععادوددم ثابت ده زیام چې دغه تغایره علت لپاره دی تعدود نه ده وللی وینو نو بیاخ په کار داوه چې چېرته تعدود وینو نو هلته تغایه په معادې جوازو لفکاک وي. زبه در تاو خیامه دسته او صورته چه ال تا با تعدود راگلی وی خوله که نا ال تا با علد دیده پارا چه اغا تا غایور پا مانا دی جوازو لین فکاک دا لسر وی نا لکه سلسلتو لعداد را وخلا اصپده که تعدودو تا کسور یقینی دا اه هر چو که منی په پا کې که تعدود ده دا خوله کن علد دیده پارا چکه اگر تغیر په معنا د جواز او لنفکاک د نه د موجوده ولیک دغه تغیر په معنا د جواز او لنفکاک سره راولې نو بیا خو دغه وحدات د لپاره اجزا راولې دي نو ک یو وحد یو متر لري کوي نو بیا خو دغه کل کل نپات کیږي ځکه کل خولې کیږي مجموعه د اجزا وته لدیو جناب دلتا اغا تعدد راغلي داخلي کین تغایر په معنی د جواز الانفکاک نه ده نو لدینه ثابته شولاته زړه خبره ده منقوزه او باطله ده نو اوس عیلت د تعدد لپاره تغایر نه ده نو چې تغایر را نغی نو دوی د تغایر منلې وی بیا د تعدد نه راغلي داخو دیغه د لپاره عیلت نه ده نو لدینه خو دا ثابته نشوله چې دوی کول په اغا قدما متباینه وو او پته د دې قدمه او بند کړه نو تاسو چې دوی ته نس بده کو فرق کوي لېسبې سديد نه دویمه خبره ده سو دویمه خبره ده سو ل چې ګوره په دې کې خو اهل سنت والجماعت اغه متفق دی. په دی کې خو چا مخ اختلاف نه دا کړي معتزلیي په دی کې خو چا مخ اختلاف نه دا کړي چې دغه صفات متعدد او متکثر نه دي نو چې کلام حقيقه دمبندم قوالوکه نو تعدد د قدما او بندخو اهل سنت ته تاسو قوالوکه نسولای پوي و دا خبره هم متفقون عليه دا اهل سنت د تاسو په مابین کې چې دا صفات یو نه ده ډیر دي دا صفاتونه ا یو نه ده ډیر صفاتونه دي او دغه ډیر تاسو قدیم بولي کنه حدیث په بلل نه سي نو خامخا مخه قدیم بولی نو چې قدیم مې وګرځوله په تود دی خود دما و کړی نه نه سواره او دی اوجه مګ تااسې کاپیر نه دی کاره د چا وویللیو په خبره پوه شوي که نه د راغې ل دی لن جواب وککهه اس به خبره دا دا مګ و چې صفا دی باری تاله دا ډر دي کهته حاضدي که قدیم ځای قدیم دي ک تععدود دی خود او راغې ای راغلی دي ځکه تععدوددي خود دما او د پااره دو سره ته یو دادا چې سړای زواتی قدیمه او بندې قائل سیده نه جایز ده یو دادا چې سړای ذات سره له غډی رو قدیم و منی نو دا بیا هغه نهایت کمال ده لپار د دې قدیمه نو مخکې قائل یو هغه په تعداد زوات قدیمه او بندنی قائل مګس قائل یو په تعداد ذات او د صفاتو دی د ذات باندې خیاليو نو حاصل دا چې کومه صورت او طریقه باطله ده هغه مو ذکر کوونه چې کومه موږ ذکر کړه دا غل سره باطله ده نو له هاذا د دوی د یو اشکال وارد نشه نه سړیب کوئ هغه بر مخ کې تیرې ده چې باطل تعدد ذوات قديم او د مو خو ذوات نه منو موږ چې خیاليو د تعدد دي ذات او د صفات دی بارې تالایو نو فما ماما هو بافه هولیسه لازم من و ما هو لازم منفهوه نو اشکال را نه که نه تا پهې خبره پوه شوئ یوه دویم زیکر کوي چې خوی اهلشون سنت ول جمعاعت د پاار ی اوونه صحت کوم هغه دا دا چې څومره اشکالات وو هغه خو مې جواب ته جوابلو خو داجرور ې په اهل سنت کوې بیاسوک نه کوي چې هغه بیاسې قول کوي چې دغه صفات دی باندې تعالی کڅنګ چې قديم دی نو هغه واجبم دی لکه څنګه چې قديم دی هه نو هغه واجبم دی واجب دی بیانه نو ورته چې تعداد دی او جواب راسي په دی خبره دی په دی خبره دی شارح رحمت الله علی باندې اشكال ده د نصيحت او کټاریزی بازی علما او توکه چې بازی علماونه دا کول راغلي یو څه کار نه دا کوي په دې باندې سوال راغلی چته یع چې د اهل سنت دی فار د مناسب نه دا چې هغه قول پدې کوي حالانکه د اهل سنت نه دا قول راغلی ده لکه مخکې مګو تاسو ویلو چې په مابین د قديم او دی واجب کې ترادف ده په مابین ده لکه حمید الدین دوریری دا قول کړی په مابین د قدیم او دی واجب کې صاحبانو ترادف ده نو چې ترادف راغی معنی دا سو چې هر قديم واجب او ګرځېده او هر واجب نو اوس چې کله دا قدیم صله نو معلومه دا صلاته دا واجبم صله نو په تعداد و وجباو بندې په دوارو بندې کول هغه د متکلمینو نراغلې دا نو ته څنګه چې الله يجترا د دې جرأت په دې بندنه کې اهل سنت جاګه بیا د قدیم ته واجب میایي وو په دې دا صفاتو ته چې واجب دي نه قدیم دی دی ته واجب میایي دا کول خوراغلې دا نو بیا دې چې الله يجترا نو دې راغلې دیني جواب وکړه محمل صحیحه او توجیه ذکر کوله لپاره دی قول دی اهله سنت والجماعات کسرهم الله چې په اهل سنت کې چې د چانه دا کول راغلي دی په مطلب پیسې ونیته د ما مطلب دا ده چې یو څوک دې قول دې نه کوي او دا جرأ دی نه کوي چې د صفات او واجب وي مراد له ما په یو معنی اخستنه چې واجب به ذاتوی او یوږي ورته ور ویل دي اغه واجب په بل معنی اخیستید واجب لذات دی یو د یو شی په خپل به ذات ضروری وي او یو ده چې به ذات په خپل نه وي ضروری خو لیکن د یو بل ذات لپاره ضروری وي واجب معنا ضروری ده نو دغه ضروریوالی هغه که به ذات نو په دې باندې جرأت نه کوي یغې چې دغه جرأت کوي دغه په دې معنی نه دې خاې بنده یغه واجب لذات ګرځول دي د واجب سبحانه هو د لپاره ده الله د زاد لپاره لازم او ضروری ګرځولې دي نو یو څه واجب ورته ویل دي هغه په یو معنی باندې او ما چې ویلې چې الله یج ترئه ده په بل معنی باندې نو له هاذا اشکال او اعتراض وارد نه سو څه خبره وسولې زهنه موافقتم اول دفعه دې اشکالینه لجانب د معتزلهونه اشکال واردو بیا لې غنه ورسته اغه نصحته لپاره د اهل سنت والجماعه ته ریز فاحل سنت بندې چې بیا د دوی دغه ورت نه کوي د بعضونه چې د کول راغلی کار نه ده سوایي خو بیا د غه دی پااره محمله صحی او توجهیېکرکه چې به ته توج د غ د ممکنه ده چې چا کول په ووج دی دی بندې کلی ده نو واجب ب ذااتې نه بولي بلکې وااجبه په پر کې پېږ واجبب ب زیاتې نه بولي وااجب ل ذااتې بولي موس پاره ته ولي قایل این ایم نعا ولي قایل این دادی یو سایل دفارا ایم نعا چه دا خبره و چې ممنوع دا توقف ده تعدود و ده تکسور چه سرای تعدود و تکسور موقف و گرزوی پا تغایر بنده په ما ناده جوازو لین فکر اکسر اغای علت کې في <تصفيق> القطع الوجد يقنا بأننا مراتب العدادة في مرتبة عدد لأيوه أولدونا أولدرونا إلى غير ذلك هيا لدينا على وامتعددتون متكسرتونا فأيغه كي تعدد و تكسر يقيني دا سرل دينا سبعزي جزد لبعضونا او كي كي جزد خو مغاير لكل ننوي ول مغاير لكل ننوي لأيغه نا وله نجدا كيكي في ذلك كي جزد رجدا كي نكول ولكيكي مجموعات الأجزاء س کله د یو جو لريې فلا کو فلا کو كللو نه زن لا تصوررو دا دو یم اشکال ده ايزن لاصورو نظونه د دی اسانهه تعبد دا اهونهته دي دا دير حادث مني قديم. مني. حادث دا دي باري نو قديم دي خو دا ډېر حادث منې قدیم قد م منې حادثپ من ل ن لکه بیا حودس نو چې قدیممون په تععددي خو دما خو تااسې کوی و خو نه د نو په جواب کو شو وایذن لا يتصوروا نزا و دارنگه نه د دا متصور اختلافه له اهل سنت نه په کثرت د صفاتو او په تعدد د دي کی عامه بناه کوم متغیر وی کی متغیر وی نفل او لا ان یقال بهتره د دادس جواب د دا سیوسی چه محال تعدد دی زوات قدیمه و دا ولا به قولنا دا كلي نقول به په دی خو مګه قول نه د کړی لا ذاتن و صفاتنا وبه نفول نه اګه د ذاتو د صفته نو کوم شي چې باتل ده اګه لازم نه ده کوم چې لازم ده وا الله يجتري اجر الدين كه وي يا اهل سنت والجماعه يوم من على القول فقل قول كل بندي په دې خبره صفات واجبته الواجب الوجود واجبته الوجود لساته هه په اعتبار د ذات سره بلې وقاله بلکې بلکې بلکې کېږي هي واجبته نه زدا ضروري دي لاله غیره د اغه چا د لپاره چې دغه نه غیره ماندی بلما بلکې د اغه سره د لپاره ليس عینها ولا غیرها چې دغه سره نه عین دی نه دی سره غیر دی چې اغه ذات د باري تعالی دا تعالی و تقدسات اغه ډیر علی او پاک ده و يكون هاذا مراد من قال و دغه مقصود اغه چا دا چې یو ویل دي چې واجب الوجود لذاته الله تالا او صفات الله تعالی دین معنا نه ده دا انها واجبتنا چې دا واجب بذات نه په خپل <تخطال> واجب لري ذاتي نه دي بلکې واجب دي ل ذات الله عز وجل ام بلکې واجب دي ل ذات الواجبه لفرض ذات الله تعالى تعالی وتقدس اغه علي او پاک ذاته و اما في نفسها